Surayrata radiyallahu anhu kala jاء rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun faarsala ila ba'di nisaihi faqalat wallazhi baasaka bilhaq ma indi illa ma'un summa arsala ilaihi uhra faqalat misla zalik hatta kulta kulluhunna misla zalik La walazhi ba'ataka bilhaqi ma'indi illa ma'um Faqala nabiyyuh sallallahu alaihi wasallam Man yudifu haza al-laylah Faqala rajulun minal ansar Ana ya rasulullah Ya rasulullah Ana ya rasulullah Rasulullah Ana ya rasulullah Rasulullah faantalaqabihi ila rahlihi faqala limraatihi akrimin doika rasulillah akrimi doika rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa pi riwayatin qala li amuratihi limraatihi limraatihi hal indaki shay'un faqala la illa kuuta Sitt yani al alilihim bishayin shay'in wa idza aradu asha panawim panawim minhim minhim panawim minhim wa idza dakhala dayfunna fa ad bi fa ad bi ana na'kul faqadu qaadu wa qalat wa ba Wabata tawi bayin. Tawi yain. Tawi asbah. Kada ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakala. Lakad aji Allahu min sunni ikuma bidoyi ikuma bidoyi ikuma laila. Mutabapun alai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin Abiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'lu Qala al-musannifu rahimahullah Babu ithari wal-muasat Berkata al-imam anna huya rahimah Bab tentang ithar Dan muasat Al-ithar maknanya adalah Duddushuh Kebalikan daripada sifat kikir yang berlebihan. Fāin al-mu'thir ala nafsihi, fāin al-mu'athir ala nafsihi tariqun limah muhatajunilai. Orang yang disebut dengan mu'thir adalah orang yang dia meninggalkan sesuatu perkara yang dia membutuhkannya dia berikan kepada orang lain yang juga membutuhkannya intinya al muqdir adalah orang yang mendahulukan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan dirinya sendiri itu namanya muqdir ismun fa'ilnya adapun masternya adalah izhar kantum butuh sesuatu berhajat sekali pada sesuatu tersebut dan Antum mampu untuk memenuhinya tetapi ada orang yang dia memiliki hajat yang sama seperti Antum maka dalam rangka mencari wajah Allah SWT Antum dahulukan teman Antum dahulukan orang Islam lainnya Antum dahulukan saudara-saudara Antum itulah dia hakikat daripada isar Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan sifat ishar ini Dalam Al-Quran Al-Karim Ketika Allah menceritakan Tentang orang-orang ansar Yang mana mereka Allah katakan Dalam kitabnya yang mulia Dalam surat al hasyr Wa yu'athiruna ala anfusihim Walau kana bihim khasasah walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim dan orang-orang yang tabawwa'u dan pemennya orang-orang ansar maksudnya yang mereka menyiapkan kampung halaman mereka dan mereka beriman sebelum yuhibbun man hajar ilaihim yuhibbun man hajar ilaihim mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka wa yu'thiruna 'ala anfusihim dan mereka lebih mendahulukan kepentingan saudara-saudara mereka walau kana bihim khafafah walaupun mereka benar-benar sangat membutuhkannya Momenioka syuhanafsihi faulai kahmunufrihun. Barangsiapa yang dijaga daripada sifat kikir yang berlebihan terhadap dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dan ini ayat merupakan tazkiyah, rekomendasi tentang orang-orang ansar, tentunya yang mana mereka Allah sebutkan memiliki karakter yang begitu mulianya, melebihi sifat dharmawan atau sahak basarabnya. Melebihi sifat aljud Di atas itu lagi Yang tertinggi Ithar Di sini Dibagi tentang Apa namanya Tingkatan-tingkatan kebaikan Kepada tiga tingkatan As-sakha Itu yang tingkatan terendah darinya As-sakhaan la yang kusuhul badal Orang yang dia merasa Berinfak enggak mengurangi hartanya. Banyak hartanya. kalaupun pun dia infak, enggak ada masalah. Walayas ubu alaih enggak sulit bagi dia mengeluarkan harta, karena dia punya banyak harta. Fahwabiman zinatul saha ini tingkatannya adalah tingkatan saha dermawan. rajin, infak enggak ada berat bagi dia, karena banyak yang dia dia miliki. Tingkatan yang kedua anyati al aksar wajubki lahu sayan. Tingkatan kedua dia lebih banyak berinfak. Daripada untuk dirinya sendiri Atau Dia berinfak sama dengan apa yang dia miliki Setengah hartanya diinfakkan Atau Dua pertiga dia infakkan Sepertiga dia sisakan untuk dirinya Ini namanya adalah al-jud. Yang ketiga ini yang tertinggi an yu'thira ghairahu bishai' Dia melebihkan kebutuhan orang lain padahal dia sangat membutuhkan wa huwa martabatul Itulah dia tingkatan yang tertinggi namanya tingkatan ishar Maka ikhwan rahimakumullah Allah Subhanahu taala Melekatkan pujian terhadap orang-orang ansar yang mana mereka benar-benar mendahulukan saudara-saudara mereka orang muhajirin telah dibuktikan oleh sebagian ansar sebagaimana terdapat dalam riwayat yang sahih terdapat dalam kitab-kitab sirah. bahwasanya seorang ansar dipersaudarakan dengan seorang muhajirin dengan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu taalaanhu masing-masing dipersetakan maka berkatalah orang ansar tersebut wahai abdurrahman sesungguhnya aku memiliki dua bidang kebun maka sebidang akan kuberikan untukmu engkau saudaraku sebidang menjadi milikku sebidang jadi milikmu dan aku memiliki dua istri sampai bertingkat istri dan aku memiliki dua istri Maka lihatlah mana yang kau tak padanya, Aku ceraikan dia. Kau nikahi dia. Menjadi isrimu. Ini namanya ishar. Ini tingkat tinggi. Subhanallah. Tapi lihatlah juga mentalnya Abdul Rahman bin Auf. Begitu hebatnya pengorbanan sahabatnya terhadap dirinya. Tapi lihatlah bagaimana mawkifnya. Bagaimana sikapnya. Berkata Abdul Rahman. Jazakallahu anni khairan. Semoga Allah memberikan banyak ganjaran kebaikan untukmu dari aku. Terima kasih. Zakalah an kayran. Walakin dulleni al suk. Terima kasih banyak. Aku harapkan satu saja. Tunjukkan aku di mana pasar. Amr Rahman orang baru di Madinah. Dan Madinah karakternya adalah tanah pertanian. Dan para sahabat. Dari suku Aus dan Khazrat yang disebut seluruhnya Ansar mereka adalah para petani bertuac tanam mereka berkebun. Adapun Quraisy tidak memiliki banyak kebun mereka adalah para pedagang ahli tijarah maka orang Ansar ini membawa kenabul Rahman ke pasar inilah pasar. Sesampainya di pasar, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala dengan bakatnya berjual beli yang telah dia miliki, ya. Dia pun berjual beli. Ifah dirinya begitu mulia. Ifah maknanya apa? Dia sungkan. Yakni memberatkan sahabatnya. Ini adalah merupakan contoh-contoh uh, yang baik diteladani di mana sahabat ansar isar di mana sahabat muhajirin ya memiliki ifah yang tinggi tidak ingin dia membararkan sahabatnya membararkan kawannya dia katakan cukuplah tunjukkan di mana pasar sampainya di pasar dia tahu pasar dia pun tahu bagaimana harus berbuat dia berjual beli ya dalam beberapa saat saja Allah swt mudahkan bagi dia untuk mengumpulkan huang, ya. Sehingga bertemu Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu Rasulullah. Dia lihat jari-jari Abdurrahman ada merah-merah, hinae. Tandanya apa? Baru nikah. Berkata Rasulullah tazawudha, ta, engkau baru nikah. Berkata Abdurrahman, naamnya Rasulullah ya. Kata Rasulullah awlim, awlim walobisht buatlah cara resepsimu walaubishat, walaupun satu ekor kambing kau sembelih maka Abdul Rahman pun buat walimah. jadi ini adalah contoh contoh ishar dan contoh ifah kedua-duanya kita hendaklah contoh dalam posisi kita memang membutuhkan ada, -ada saudara kita membutuhkan wallahi isar bukan perkara yang gempaq Karena memang jiwa itu kata Allah wahoh diratil am fosos Jiwa itu senantiasa diiringi sifat kikir. Antum lihat pada perang uhud, perang uhud isar, tiga orang sahabat dalam kondisi Sakarat Datang Ali bin Abi Talib, masing-masing mengerang, membutuhkan seteguk air yang dapat menghapuskan dahaganya. Datanglah Ali bin Abi Talib. Membawa kepada orang tersebut untuk diberikan sedikit air, agar dia menghapuskan dahaganya yang bersangatan. Ketika dia akan minum, dia dengar saudaranya di samping mengerang, membutuhkan hal yang sama. Dia katakan berikan kepada sahabatku. Maka diberikan kepada yang nomor dua. Dan di nomor dua ini, Huwain Rohimakumullah. Ketika dia akan minum, dia mendengar yang nomor tiga pun mengerang yang sama. Dia katakan berikan kepada saudaraku ketika akan diberikan kepada yang ketiga yang ketiga pun telah meninggal balik alik kedua yang kedua pun telah meninggal balik yang pertama-pertama pun telah meninggal ini ishar indah sekali untuk diucapkan alangkah e, indahnya dikisahkan tetapi wallahi berat untuk diterapkan hanya orang-orang yang memang Allah subhanahu wa pilihlah yang mampu untuk ikhsarin jangankan ishar yang paling rendah saja as-sakhah as-sakhau itu pun berat berinfak saja kita berat apalagi sampai pada tingkat ishar. fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun semoga Allah Subhanahu wa taala yakni membina diri kita semua untuk lebih baik ya. setingkat demi setingkat Menghilangkan kejelekan-kejelekan diri ini, melatih untuk naik kepada tingkat yang lebih tinggi. Innahu Inna huwaladzariq walkhadiraleh. Adapun hadis yang berkaitan dengan hal ini, Kawan yang sebagai contoh yang dapat kita lihat di generasi sahabat Rasulullah S.A.W. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhori radhiyallahu taalaan. Wa anna Hurairah radhiyallahu anhu kal. Dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya dia berkata Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Dia berkata inni majhudun Sesungguhnya aku dalam keadaan lapar bersangatan dalam kesulitan Ya, dan ini wajar karena kebanyakan sahabat-sahabat yang hijrah, mereka tinggalkan kampung halaman, tinggalkan harta mereka ya? dan mereka untuk meninggalkan kampung halamannya pun bukanlah pekerningan, berhadapan dengan intimidasi dan teror orang-orang kufar sehingga kita mengenal adanya sebagian sahabat yang tidak memiliki kerabat di Madinah mereka tinggal di emperan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak disebut dengan Ahlus Sufah Nabi makan mereka makan, Nabi puasa mereka puasa Ada makanan dari kaum muslimin mereka makan kalau enggak mereka puasa. Ahlus Sufah Begitu susahnya di awal-awal Islam. Tengok pada perang Uhud kisah sahabat Rasulullah buta pertama yang dikirim ke Madinah. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Abdurrahman bin Auf, pedagang yang tadi ya, ketika Islam telah terbentang luas, ketika harta datang melimpah ruah, maka Abdurrahman menceritakan tentang kisah sahabatnya. Kata Abdurrahman, aku khawatir sekali. Jangan-jangan, lana, disegerakan bagi kita kebaikan di dunia ini, tidak dapat lagi kelak di akhirat. Abdurrahman, sahabat yang dijamin surga, dia khawatir, ya, disegerakan kenikmatan di dunia dapat dia di akhir tidak dapat. Khawatir dia. Sesungguhnya ya, aku mengingat dahulu kala Musa bin Umair ketika meninggal tidak ada yang dapat menutup tubuhnya dengan sempurna. Baju yang dia miliki sangatlah sangatlah pendeknya, karena tidak ada baju yang jika ditarikkan ke atas kepala terbuka kakinya. Jika ditarikkan ke kakinya terbuka kepalanya Padahal kami sekarang Semua telah memiliki segalanya Budak-budak yang banyak Kuda-kuda yang banyak, harta yang banyak Mus'ab bin Umair itu kondisinya Subhanallah Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya Ketika dia mulai Islam Dia tinggalkan semua harta benda yang dia miliki Diikat ibunya Di penjara ibunya Kemudian dia pun dapat menyelamatkan dirinya keluar meninggalkan semua kemewahan demi Islam dan Allah Swt muliakan dia dengan syahadah syahid pada perang Uhud. Allahu Taalaalahu arba. Jadi kasus ini pun berlaku dengan sahabat kita ini dan dia enggak disebutkan siapa namanya dan dalam kaidah ilmu hadis jahal sahabi La yadur sahabat yang tidak dikenal siapa dia dalam satu kisah. Tidak membahayakan riwayat tersebut. Maka dia berkata lima juzud, aku dalam kondisi payah ya Rasulullah, kelaparan, bersangatan, kesulitan, ya. menderita. Faar salah ilah ba'binisa ihi. Maka Rasulullah kirim utusan ke sebagian rumah-rumah istri beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ingin memuliakan tamunya. Dan ini menunjukkan kewajipan memuliakan tamu ketika datang. Yang kita terkadang dalam hal ini taksir. Menyepilihkan tamu. Tidak kita sambut sebagaimana mestinya. Maka Rasulullah SAW kirim. Mutusan untuk mendatangi sebagian daripada istri-istrinya. Faqalat. Maka apa jawapan istri, istri Rasulullah? Dan ini kita melihat kembali potret kehidupan Rasulullah SAW. Yang jauh daripada kita. Wallahi jauh sekali Rasulullah daripada kita. Hidup beliau SAW. Antum dalam kemewahan yang jauh. Dibandingkan Rasulullah SAW. Kita ini semua. Tidak ada kecuali. Semua kita lebih mewah jauh dibandingkan Rasulullah dalam perkara dunianya. Dan Rasulullah memang memilih. Kalau dia mau, uhud itu jadi gunung emas akan jadi gunung emas. Tapi memang itulah merupakan yani, kau dua contoh sulitola tauladan. yang ditinggalkan Rasulullah kepada umatnya agar mereka tidak, agar mereka tidak begitu cinta dan gila dengan dunia sallallahu alaihi wasallam apabila jawapan istri-istrinya faqalat maka berkatalah istrinya wal ladzi ba'athaka bil haqq ma indi ma bersumpah istrinya demi dia Allah yang telah mengutus engkau dengan hak ya rasulullah ma indi illa maun tidak ada di rumah kami ini. Tidak ada yang kami miliki. Apapun makan kecuali air tok saja, air putih saja. Subhanallah. Kapan nanti mengalami seperti ini kita? Di rumah hantu cuma ada air. Kapan? Minimal hantu punya beras. Minimal kita semua bisa membeli telur, kecap, garam. Tapi lihatlah istri-istri Rasulullah. Apa kata mereka? ma'indi illa ma'un demi Allah that, yang telah mengutusmu dengan hak aku tidak memiliki apapun di rumah ini kecuali air saja subhanallah rela lihatlah begitu tingginya potel kehidupan Rasulullah dan istrinya rela mereka dengan apa adanya air saja mereka rela mungkin kalau itu istri kita Wallahu'alam udah kiamat dunia mungkin ya. Mungkin dah kiamat dunia itu. Tetangga lihat punya ini kita cuma segini. Gaji abang cuma segini. Lihat ya, makanan mereka mewah-mewahan, kita subhanallah. Tapi lihat ini yang kita contoh. Berusaha ke sana. Untuk kena'ah dalam hidup. Ya, pelajaran yang tidak semua orang mampu untuk mengamalkannya. Kalau nak amal dengan apa yang Allah berikan, diberikan Allah semata-matalah kecukupan dia rizq, diberikan Allah ujian, apa adanya dalam hidup dia pun rizq. Ya, main di ilmu tak ada kecuali air saja. Betul bayangkan. Berkata Aisyah radhiallahu taala demi Allah, sesungguhnya lewat satu bulan, pun lewat bulan kedua. Lewat bulan ketiga di rumah kami tidak pernah membakar apapun juga di dapur. Tiga bulan enggak pernah bakar apapun di dapur. Hemat bahan bakar, subhanallah. Enggak perlu gas, enggak perlu minyak tanah, enggak perlu kayu bakar. Bertanya ketika itu Arwah bin Zubair. "Wahai ya bibi, apa yang kalian makan? Bagaimana kau hidup?" Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya, kami hidup di atas al-aswadan Dua benda hitam Apa itu dua benda hitam? Al-ma'u wa tamru Air Air putih Dan kurma Tiga bulan mereka hanya makan kurma dan air putih Kurma air putih Mungkin kalau kita ya Nasi garam dengan air putih Karena kurma lebih mahal mungkin daripada beras di sini Tiga bulan Ya tidak pernah beliau Taala, Dan dia tidak komplain Lihat Isteri-isteri kaum muslimin Isteri-isteri kita Tidak usah lah bilang istri orang istri kita ajalah. Payah bilang istri orang istri kita Ya Merasa begitu sempitnya hidup ketika suaminya Pas-pasan atau suaminya kurang Minta cerai dan seterusnya Ya komplain. Semua diberikan suaminya semampunya komplain. Tidak pernah merasa di doa yang diberikan suaminya. Tidaklah dijadikan contoh. Ya, ni. dan ini. Senantiasa melekat. Antum pulang nanti bacakan hadis ini kepada istri-istri antum itu. Dengarkan. Inilah keadaan Rasulullah istri-istrinya. Apa kata istrinya? Ma indi illa ma. Tidak ada kami ke memiliki curi air. Tapi jangan antum salah pahami pula. Akhirnya antum malas bekerja. Siapkan air aja. Kerja. Berusaha, ikhtiar. Tapi anda kata, darah Allah, kerana yang namanya kehidupan ikhwan, enggak pernah kehidupan terusan tum di atas. Ada masanya di bawah, ada di tengah. Ketika di atas semua orang bisa, semua orang senang. Tapi ketika di bawah enggak semua orang siap Kita lanjutkan. Sumpah arsalah ila ukrar. Kemudian dia kirim lagi utusan ke istrinya yang lain. Subhanallah. Faqalat mithla Kembali si Rasulullah berkata hal yang sama. Ma indii enggak ada kecuali air saja. Subhanallah. Pelajaran qanaah. Banyak orang melihat ya, kalau andai kata antum masih seperti ini janganlah antum poligami ta'addud. Antum nih hadis si Rasulullah SAW alaihi Masya Allah Datang ke sini nggak ada, coba lihat. Datang ke sana nggak ada. Kalaulah beliau hidup pada masa kini, mungkin antum cemoi beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Antum ini, ini, ini, si gawai ini ribut. Tapi lihat, ini kehidupan salah fusalih. Jadikan cermin kita ini nggak ada apa-apa Mengacu ke sana semua. Dikirim ke sana nggak ada, coba lihat. Dikirim yang lain, coba, coba cari ke sana rumah si fulana. Enggak ada harus sama, cuma air saja. Hatta qulna kulluhunna mithla dzalik. Coba cari yang lain, tempat yang lain. Seluruh istri sibriau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang sama, menunjukkan alangkah tingginya qana'ah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampu mereka hidup dengan suaminya walaupun di rumahnya air saja. Tentunya ikhwan rahimakumullah, kehidupan isteri Rasulullah juga melewati fasih naik dan turun pernah pula mereka dan ini menunjukkan mereka manusia bukan malaikat terpengaruh sebagian meminta kepada Rasulullah tambahan belanja tambahan belanja maka turunlah ayat khiyar in kuntunna turidna dunya wazinataha kalau lah kalian memilih dunia perhiasannya ta'alaina umati'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila. mari baik-baik kita cerai pisahkan kan baik-baik semua. Bu bismillah Rasul tinggalkan mereka semua, tinggalkan semua. Semua isteri tinggalkan. Ya. Hajar di baik Rasulullah SAW alaihi gempar Madinah. Semua bercerita. Rasulullah telah ceraikan semua istrinya sallallahu alaihi wasallam. Isa Umar Ma'ruf mendengar sahabat-sahabat Mengatakan demikian dia datang kepada Hafsa Marah besar Apa yang kau minta? Membuat Rasulullah marah Jika Rasulullah marah Allah murka habis kau Apakah kau diceraikannya tak tahu Dia menangis Berangkat Umar menuju Rasulullah Datang ke gubuk Rasulullah Rasulullah tidak berikan izin masuk Dan begitu sampai tiga kali baru diberikan izin Alaihi Wasallam Intinya turunlah ayat khiyar Wain kuntu na turidna Allah wa Rasuluh. Wadara akhirat? Fain Allah aada lil muhsinat min kuntu ajun Kalau kalian pilih Allah, pilih Rasulnya, pilih negeri akhirat, sesungguhnya Allah siapkan untuk kalian ganjaran pahal yang besar. Contoh ceritola dan sanggupkah kita tanamkan ini kepada istri kita di rumah? Kamu pilih saya, Allah dan Rasulnya atau kau pilih dunia? Dunia saya enggak punya. Kalau anda kata kau terus menuntut, mari baik-baik kita pisah saja. Tidak sanggup saya penuhi. Ini yang saya bisa berikan kepadamu. Terima, syukur, kena'ah. Kalau tuntut lebih daripada ini, mari kita bercerai baik-baik. Subhanallah. Maka Rasulullah perintahkan istrinya semua, semua istrinya memilih. Kembali memilih Rasulullah sebagai suami dan rela dengan apa yang diberikan Rasulullah atau semuanya pilih cerai. Namanya khiyar. Yang pertama kali Rasulullah berikan pilihan adalah siapa? Aisyah. taala. Pertama kali Rasulullah beritahu Aisyah, pilih. Allah dan Rasulullah, aku pilih, aku ceraikan baik-baik. Aku tidak sanggup, kecuali ini yang aku berikan. Apa kata Aisyah? Demi Allah tidak akan mungkin ada bandingan antara engkau dan dunia dan nasibnya Rasulullah. Aku memilihmu. Tapi tolong jangan beritahukan pilihan aku ini kepada istri-istrimu yang lain kata Rasulullah tidak Paksa aku beritahukan. dia ingin kok bisa yang lain mengatakan aku pilih dunia subhanallah beginilah Ikhwan contoh kehidupan salaf -salih. ini yang sebenar-benarnya salaf kita berusaha ikut ke sana kalau sama Wallahi, seujung kuku mereka pun kita tidak tidak akan pernah menyamai mereka Amalnya, ilmunya, ketakwaannya, kesolehannya jauh panggang daripada api. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka karena dasar kecintaan kita kepada mereka. Upaya kita untuk mengikuti mereka. Kalau amalan, mustahil. Mustahil. Beramal kita sebanyak apapun, amal kita tidak akan mungkin dapat mengalahkan mereka. Satu Uhud pun kita infakkan emas, tidak akan dapat mengalahkan infak mereka walaupun setangan, setengah tangan radhiyallahu anhum radha Faqala an sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kisah ini Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yudifu hadhihi laila Man yudifu hadza lailata Siapakah gerangan di antara kaum sahabat-sahabatku yang mau menjamu tamuku malam hari ini?" Rasulullah merasa terbebani, istri yang enggak ada yang bisa memberikan untuk orang yang kelaparan ini makanan. Subhanallah. Dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan sahabat dalam kondisi payah. Berkata seorang daripada Ansar. Lihat. Ini orang Ansar lagi. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang Ansar. Adapun muhajirin tentu mereka memiliki segudang keutamaan. Tapi dalam kasus ini. Tentu orang-orang muhajirin. Mereka di bawah orang Ansar. Kerana mereka adalah orang-orang hijrah. Yang meninggalkan harta dan rumah mereka. Ansar pemilik negeri tentu mereka lebih layak untuk menyambut tamu-tamunya. Faqala Rasulullah Al-Ansar, berkata salah seorang daripada Ansar, Ana ya Rasulullah, akulah ya Rasulullah akan menjamu tamumu, fantalaqabihi ila rahlih, dia bawalah tamu Rasulullah ini ke rumahnya, faqala limra'atihi, akrimi daifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berkata kepada istrinya, akrimi daifah Rasulullah. Muliaqan. Muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apabila riwayat itu, قال لامرأته dalam riwayat lain sempat dia sebutkan kepada istrinya, dia terangkan kepada istrinya. Hal innaki syai'un? Apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat dimakan? Faqalat, "La. Muka kada enggak ada. Illa qutasi bianni." Ada makanan sedikit itu pun makanan anak kita, bayi kita. Subhanallah. Ini namanya ikhsar. Kada makan kecuali makanan untuk bayi kita malam hari ini. Untuk malam ini aja. Bukan banyak, untuk malam ini aja. Qala an <al> lilihim bi <bishayin> syai'. Coba kamu oh, lalai, buat mereka lalai selain daripada makan ini. Buat mereka lalai, jangan sampai mereka teringat makan. Wahidah aradul asyaah, fana wimihim. Buat mereka lalai. yang dah bermain, silakan. Sampai mereka ngantuk, kalau mereka mau makan, Lalai buat mereka. Kalau dah ngantuk, fana Buatlah mereka tidur semua. Amankan dulu mereka. Yang penting tamu kita kita muliakan. Wahidah dah khalafai fana faad fi Nanti anda katakan bahawa tamu kita masuk kau padamkan semua api-api ya, pelita-pelita di rumah kau padamkan mungkin sisakanlah meminum di dapur atau apa, tapi yang di meja makan, jangan ada yang hidup subhanallah untuk membayangkan ini makanan untuk bayinya mampu dia yakni berikan untuk tamunya di mana kita dapat seperti ini terjadi dalam masa-masa sekarang ini? Waharihi anak-anakku, coba kau berakting, tunjukkan kita makan sama dia. Fakoh adu, maka mereka pun semua duduk. Allah Taala alam boleh jadi ni ketika hijab belum diwajibkan kepada mereka, ya? Walaupun sudah dihijab telah, di, telah diturunkan kewajiban hijab. Bleh jadi mereka makan bersama, ya? Fakadu wa akal adzifu, makanlah mereka semua. Seolah-olah duduk mereka semua dan makan, padahal yang makan hanya tetamu saja. Mereka hanya memanih pura-pura muntah. Allah. Dan jangan ada yang mengatakan berarti mereka berdusta. Ini bukan dusta, Ikhwanul Muslimin. Purabura mereka makan berarti mereka berdusta, ya? Ini bukan dusta. Bukan dusta yang diharamkan, ya? Fawbata Ta'wiyyain, Ta'wiyyain. Adapun mereka berdua suami istri ini. mereka satu malam kelaparan. Anak-anak mereka semua kelaparan, kelaparan tertidur. Subhanallah. Tamunya yang makan. Falamma asbaha, falam asbaha, ghada al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari, berangkatlah dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyatakannya Rasulullah, tamu m telah kujamu malam tadi. Rasulullah diberitahukan oleh Allah swt. Ketika datang laki-laki orang Ansar ini menemui Rasulullah, Fakal berkata Rasulullah kepadanya, "Laqad ajiballahu min saneikum." Dia datang dengan istrinya. Dia katakan kepada Rasulullah, "Kami telah menjamu istri, kami telah menjamu tamumu tadi malam." Maka Rasulullah berkata, sallallahu alaihi wasallam ketika mereka datang berdua, sebelum mereka ingin sebelum mereka menyebutkan apa yang ingin mereka sebutkan dalam hati mereka, Rasul telah memotong perkataan mereka berkata, "Lah kada aji bila Allah begitu takjubnya. Dan ini menunjukkan Allah miliki sifat takjub. Tentunya tidak sama dengan takjubnya makhluk. Ya, lese kermetilah syiun. Alangkah takjubnya Allah daripada perbuatan kalian berdua. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Bidayfikumah." terhadap tamu kalian berdua, al-laylatah, tadi malam, muttafaqun alaih. Rasulullah memuji keduanya. Sampai-sampai dia sampaikan kepada keduanya, Allah yang di atas sana, betapa kagumnya dengan perbuatan kalian tadi malam, menjamu tamu kalian, muttafaqun alaih. Ya. Ada pun, wajhu syahid dalam hadis ini tentu jelas sekali menunjukkan bagaimana isarnya mereka. Mendahulukan mendahulukan orang lain. Dibandingkan mereka sendiri. Anak mereka sendiri. ya Boleh jadi ini kalau pada masa kita dianggap orang gila ini. Anakmu kelaparan, kau beri tamu. Subhanallah. Tapi ini Ithar. Ini tamu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berhasil mendidik para sahabat-sahabat. Subhanallah. Suatu ketika, duduk Ali. Anhu. Dan duduk Fatimah. Di sana ada Hasan. Di sana ada Husein. Mereka menunggu iftar berbuka puasa, ya, makanan yang sedikit, alat katering yang mereka bagi, itulah yang akan mereka jadikan sebagai santapan berbuka. Sebelum mereka berbuka datang orang yang dalam kondisi selama seperti ini, kelaparan, maka mereka berikan makanan ini terhadap orang tersebut, dan mereka mencukupkan hanya dengan minum air saja. Subhanallah. Masih banyak kalau kita mau melihat segudang, contoh-contoh ishar daripada mereka. Sahabat-sahabat Rasulullah yang ini semua ikhwan bukanlah cerita sekadar cerita tapi kita berupaya ke sana arahnya. Mulai dikikislah kebakilan, kekikiran dalam diri ini sedikit demi sedikit dengan berinfak dan seterusnya. Ada pun yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang kita dapat ambil di ya, hadis ini. bagaimana yang telah sebutkan Asyir Salim Ibn Al-Hilali berdama ikram al daif wajibun fil islam memuliakan tamu hukumnya adalah wajib dalam islam berkata Rasulullah SAW man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yukrim daifa. barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu. Ya. Tamu punya hak untuk dimuliakan. Bahkan sebelum Islam datang jauh-jauh hari orang Arab telah memiliki kebiasaan memuliakan tamu. Ya. Dan ini masih mereka pelihara. Orang-orang Arab sebagian mereka masih memelihara tradisi memuliakan tamu. Subhanallah. yang kedua, jawazut tahwil ad-daif man yakunu qadir 'ala al-infaqi 'alayhi wa saddi hajatihi. Kita boleh untuk memindahkan yakni tamu kita dari satu tempat ke tempat lain yang kita anggap tempat tersebut mampu menjamu tamu, memberikan haknya sebagai tamu ketika kita tidak memiliki kemampuan sebagaimana Rasulullah ketika berupaya bertanya kepada istrinya semua mengatakan tidak ada maka Rasulullah minta bantuan sahabat kalau memang mengantur di rumah lagi tidak ada apapun juga antum teleponlah kawan-kawan dekat antum tolong antum ikut aja sama kawan-kawan si fulan ke rumah dia dulu makan siang silakan hubungi mereka yang ketiga bayanuhali ma alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qillatil mu'nah wattaqallul min ad-dunya ma'a karamil ata' hadis ini menggambarkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi betapa sedikitnya perbekalan hidup mereka begitu sedikitnya bagian daripada dunia yang mereka miliki dan begitu mulianya hati mereka ingin berinfak Saya enggak jamin di rumah ini yang tidak punya kasur, enggak jamin saya. Kayaknya semua punya kasur. Coba angkat tangan enggak punya kasur, lu semua lihat. Bangardi? Siapa yang enggak punya kasur? Enggak ada kan? Rasulullah Sallam ketika datang Umar badannya itu bekas apa namanya ber berbekas-bekas kamna yang dijadikan anyaman dari daun kurma itu untuk alas beliau tidur sallallahu alaihi wasallam kita bilang tikar mungkin berbekas-bekas siapa rumahnya sekecil rumah Rasulullah yang ketika salat saja perlu dia menggeser kaki ayyash radhiyallahu ta'ala anha sempitnya rumah Rasulullah pendeknya rumah Rasulullah sallallahu bandingkan dengan rumah kita sallallahu alaihi wasallam Inilah keadaan Rasulullah S.A.S. Padahal kata Umar, ya Rasulullah kisra dalam kondisi kemewahan antara Rasulullah engkau adalah orang yang paling allah muliakan satu jagat raya ini kaisar dalam kemewahan engkau yang paling allah muliakan satu jagat raya ini mereka dalam beli mengkenyamatan dunia engkau seperti ini ya Rasulullah engkau Rasulullah berkata Rasulullah afi shakin antai berkhutab apakah kau ragu-ragu wahai bu kitab tidak akan kau tahu itu untuk mereka di dunia enggak ada balasan mereka di akhirat sallallahu alaihi wasallam raja kisra kelantum baca dalam kitab bidaya itu tak masyaallah yang namanya apa namanya ini mahkotanya itu beratnya masyaallah nurunkannya pakai Nurulkan mahkota, itu emas. Mahalnya, Masya Allah. Itu mereka. Pakaian mereka, Masya Allah. Ketika ditaklukkan Persia, semua harta mereka dibawa ke Madinah. Dibakaikan kepada surakoh, pakaian kebesaran Kisro. Setelah dipakai surakoh, dia tidak melepas. Kata Umar, lepas. Kata Rasulullah ini milikku ya Rasulullah. Rasulullah dulu menjanjikan kata kata Umar lihat lagi surat yang dibuat Rasulullah dia hanya katakan kau pakai bukan kau miliki. Sekarang buka kembali dibuka suraukoh. Suraukoh ini kasusnya ketika mengajar Rasulullah dijanjikan kata saya keruntuhan kalau dapat membunuh Rasulullah dia kejar dia pun terjatuh kemudian dia berusaha lagi kejar terjatuh sampai akhirnya tiga kali terjatuh dia minta ampun kepada Rasulullah. Minta dilindungi. Minta dituliskan sepucuk surat. Bahasnya dia dibawa suaka Rasulullah. Kata Rasulullah. Ya kau, bagaimana kelak jika engkau memakai pakaian kisrah? Pakaian kisrah. Orang Arab sebelum Islam tidak dikenal. Tidak butuh orang Persia menjajah mereka. Romawi pun tidak butuh. Negeri mereka tandus. Masuk ke negeri mereka pun payah. Buang-buang umur. Buang-buang harta. Ya, Makanya ketika mereka datang ke Persia. Kata raja bersiap, mau apa kalian? Kurang makan, kami beri makan, pulang sana. Kami mau darah kalian. Kata kaum muslimin. Subhanallah. Inilah dia ikhwan rahimahumullah. Patrik kehidupan para sahabat. majmain. Dan kita ikhwan. Mulia mengikuti mereka. Berusaha kita mengikuti mereka. Dalam konaahnya, dalam berdoa yang dengan apa yang Allah beri, berusaha lah. Kalau Allah berikan kepada kita kemudahan, kekayaan, tirulah mereka yang kaya-kaya daripada sahabat. Tirulah Abdurrahman bin Auf dan misalnya tirulah Uthman bin Affan yang dia enggak begitu peduli harta di tangannya, mau habis, mau enggak habis enggak peduli kali dia. Di mana kita kadang-kadang gara-gara harta inilah kita bertengkar, berpisah, bercerai ya Allah musta'an Kemudian yang berikutnya iffatul ansar wa annahum ahl ithar ma hajatihim Gambaran ini menunjukkan betapa iffahnya orang-orang ansar mulia dirinya ya iffah maknanya afif iffatul menjaga kemuliaan dirinya dan mereka adalah ahl ithar Orang-orang yang senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan diri sendiri. Zaman sekarang ini kalau bisa semua kepentingan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau bisa dia makan, walaupun orang tidak makan. Tentu orang-orang kelaparan yang tidak pernah kenyang, para koruptor. Para koruptor itu ikhwan, bukan orang-orang yang punya rumah satu dua. Yang punya mobil satu dua, mereka punya rumah berpuluh pintu mungkin, tanah beribu hektar. Mobil mungkin berpuluh mobilnya. Masih koruptor. Masih korupsi mereka. Makan enggak pernah puas. Harta orang harta dia. Mohon san. Yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala raqibun 'ala ibadih muttali'un 'ala a'malihim, 'alimun bi ahwalihim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Senantiasa melihat hambanya, mengetahui apa yang diperbuat hambanya. Walaupun antem berinfak, enggak bilang-bilang orang Allah mengetahui. Ansor, sahabat Rasulullah dua, suami istri ini walaupun dia enggak ribut-ribut bilang sama semua orang. Tadi malam ku kasih tamuku makan, kami enggak makan kelaparan, enggak perlu dia lapor sama orang. Allah beritahukan subhanallah. Maknanya yang kawan kaidah. Semakin orang berusaha menyimpan keikhlasannya, semakin Allah bukakan harum wanginya. Semakin orang berusaha menampakkan riaknya, hilang semuanya. Enggak ada peristiwa kisah kehidupan para sahabat saling sesali yang mereka menyembunyikan keikhlasannya kecuali dengar sampai ke kita. Ya, Zainal Abidin, Ali bin eh, Hasan bin Ali Abdullah Al Anhu. Terbongkar juga dermawannya. Tiap malam dia pikul gandum-gandum, dia letakkan di rumah-rumah orang-orang miskin, para janda. Sadakah? Ketika meninggal orang kecarian mana orang dermawan senantiasa, ya, memberikan bantuan sadakah pada malam hari ketika sembunyi-sembunyi, ketika orang-orang mendikannya dilihat di sini hitam, karena senantiasa memikul sesuatu barang berat. Ketahuan sampai ke kita siapa lagi yang betul kenal menyembunyikan keikhlasannya tawadhu'nya siapa uais al-qarni kata Umar wai uais maukah engkau katakan kepada gubernurku di Basra menulis surat khusus memperlakukan kamu perlakuan khusus memberikan kepada munafikah untuk hidup munafikah macam-macam kata was la ya'mil mu'minin lan aku na fi ghabra in nas ahabb ila ya aku lebih mencintai aku berada tengah-tengah orang-orang enggak tahu aku di mana pada hari ini semua orang gila ketenaran cari popularitas motop semua enggak ada yang enggak motop sampai ke kita beritanya tapi jawab berita orang riak Sebentar aja, Ikhwan. Ya, sebentar aja orang. Ibu eh, banyak kali kawan itu sebentar, saya itu tersingkap semua bor boroknya, keburukannya. Jadi antum berbuat ikhlas. Ketika antum berlari daripada manusia, manusia ngejar antum. Ya, maksudnya orang mencari cari antum. Ketika antum butuh kepada manusia, mengejar manusia, antum ditinggalkan manusia. ini pelajaran-pelajaran yang enggaknya terjadikan apa namanya contoh dalam hidup kita. Enggak perlu manusia, enggak perlu orang tahu ngantum berbuat. Sahabat ini enggak perlu sibuk-sibuk dia diberitahukan Allah yang mengetahui karena Allah Maha mengetahui. Allazi yarak dia melihat ketika engkau berdiri, wa dia melihat ketika engkau sujud. Enggak perlu Kemudian ikhwan rahimah lillahu wa iya huwa jema'in Istihba Bebayan dan ijab Min man fa'alah has, Hasanan Anjuran agar kita Merasa kagum Dengan orang-orang berbuat kebaikan Kagumlah kepada mereka Masya Allah Alangkah Baiknya si Fulan Alangkah mulianya si Fulan Darawannya si fulal. Berilmunya si fulal. Ta'jublah itu. Kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jangan ta'jub kepada orang-orang yang berbuat kejelekan. Kata pepatah, Taraf. La ta'jabanna min halikin. Kayfa? Hawa. Jangan kau kagum dengan orang-orang yang tergelincir, jatuh, terprosok. Binasa bal fa'jaban min salimin keifan aja takjublah kau melihat orang bagaimana dia selamat semua cerminan dalam kehidupan ini yang berikutnya bayan nuzul nuzul qawli ta'ala wa yu'athirun ala anfusihim walau kana bihim qasasa wa man yuqasyuha nafsihi faulaikal mufrihun untuk kisah sepertinya turun ayat. Dalam Al-Quran yang dibaca sepanjang masa. Yang berbunyi. Mereka mendahulukan orang lain. Dalam kebutuhan yang mereka membutuhkan sekali. Dan barang siapin piar daripada kekikiran dirinya mereka. Orang-orang yang beruntung. Kemudian hadis ini menunjukkan. Isbatu sifati. At-ta'ajubillah. Sifat ta'ajub. milik Allah SWT. Dan merupakan sifat fi'liyah. Yang kita harus tetapkan. Allah memiliki sifat ta'ajub. Yang sesuai bagi diri Allah SWT. Yang berbeda dengan ta'ajubnya manusia. Demikian, ikhwan rahimahullah kajian kita malam hari ini. Tidak usah kita banyak-banyak. Satu hadis satu hadis Satu dua hadis. Yang penting, kita berupaya mengamalkannya. Kita melihat, sudah setengah gini. satu Hampir satu buku ini selesai. 2/3 kita selesaikan ini ikhwan. Ini membutuhkan amal menuntut agar kita mengamalkan. Bukan kita lima tahun, tujuh tahun, sepuluh tahun baca-baca lewat-lewat lewat aja enggak. Berubahnya kita amalkan. Ini semua menjadi hujah. Jika tidak menjadi hujatan lana fa'alaina. Kalau bukan menjadi hujah untuk kita, mendukung kita, menjadi pahala bagi kita, malah akan menghujat kita, menjadi dosa bagi kita. 2 per 3 buku ini telah kita lewati Subhanallah Hadis keberapa ini? Ini hadis yang ke-564 Subhanallah Tinggal mengutupkan pengamalannya Dari kita semua Dan semoga Allah membimbing kita untuk dapat Meningkatkan kebaikan Amal salih Di hari-hari yang akan datang اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واتوب اليه و صلى الله وسلم على نبينا محمد و السلام